E buhurere radi Allahu në hu, tregon se i dërguar i Allahut a lehi selam ka thënë. Betohen për atë në dorën e të cilit e shpirti im. As njëri për jush nuk do të ketë imam të plot, dherisa unë të jenë për të mëj dashur se sa baba e ti dhe fëmija e ti. Trasmeton imam buhariu. Këto hadithe mundësohen nga gjamian bret.com.